تده دملاوه دو پتایات ساتهی اشاواتی توید سنت کیسد ایند شیلیز مرکز دکان نمبر تاییس عبدالرحمت لازان د دی من چوک جنگیر روڈ سوابی پروپرائیٹر انوارشیر توید موبایل نمبر 0301 ستاون اکنه تاوزاو شانناسی لکر اپنی اسرائیلو چو امون با دمو چو چپنین دو باوڑی پشا اکنی کافر با تختی نزاقا نزا تو با اسباب لٹائی تو با تیاری کے کوشش کے خواه این شر دواب بی یقنن دیر بدترین پزندسارو کی ہند اللہ لابان دے الَّذین کفروا اگر کسان دی کافر دی فهم لا یؤمنون فذي إيمان نرولي كافر خلقري نذي إيمان نرولي أو إيمان نرول لو نخي هو قركنا الذين عاهدتم منهم أغلقري جتاواعد كل حديث سر ثم يقولون عهدهم بيما تيدي واغقل في كل مره هرزل هرزل وهم لا يتقول اديني ري دالانا دي زانبسك دي وهم لا يتقول دا منقوله ذوخه اګه وو نو ور مومنانو مسلمانانو سره به وعده وکړه چې تاسو خلاف به مونږ هیڅ چا سره امداد نکو ملګرتیا نکو او دوشمنی باندې کو تاسو سره بس کی او اذر امینس کې فائدہ او چې کله به مو ق جوړ شوا غوره دښمن لبه امداد ورکو او سر سره یو ځای کېدل دا حل قرانه ارض اللي اختلا وعدماتي عادت دذي نه بدليږيخه نو دته وي بدترین په زنده سره شکم ژوندۍ څه زونه زنده پکړې يرناکار چا سونه واع دیوکلي او به ماته وا د چرچاني کړه نه خو ویلې چې دین دا د نشته اوبدل ما غا څه کله چې په اده باندې کله نش دا مګنه دا غړي او مشر زړلې او توبه یې ستاسو امنو مجبورک نه کوم یواز په بیا نو رول کې وانه به غړې توبه زمیداری په شوروکړه ا کار کا سبې کا مهنت چې تر لار فصل کې لګیا او کار ماره کو زمونو و سرو خپلاره باندې چې تځنج تیرې ده نو دلیره نه आवाज شوورنه د کوونه نه خیر او خیر ده نه راتینګ کړه اجرور ورانه شو کرا اچه خوال رالو و رمبیو گرزو و تو پکو وی دیتو بر جاگو پلا رو تنگ شی نو دی اگه چلکو مومنانو تا بے اوئی اچه بیا با مقجورش و ندیب رویل شا بے ختم شی پریز واده ما تکی اواده بے ما دکلا دیزه پوری دا یو با ذکرش گوزا خیلی باب دی اخیرا پوری و دی کې قوانین ذکر کی دا جہاد دا د امیرو او قانون مومنانو تا دا د ج ترغيبات جهاد او اخر کې ترغيبات هجرت تا د الله په لار کې جهاد تا او بیا اطسان ذو سالور کسما خلق اطسان دارين فایما تاسقفنهم قسکرتا عموم ديلرا په حرب به جنگ کې قشرد بهم من خلفهم او یا رب دې باندې هغه څوک جورست د دین دي فشرد بهم او یا رب دې باندې من خلبهم هغه څوک جورست د دین دي دا څه سزا ولور کا څرست اولادي رورسي ناغي وريږي چې بیا به شرې راځنه کو شرې به بیا واده نما ته شرې به تمومنانو خلافه کفر سره امداد نکو یې واده خلافی ونه کو فشرد بهم او یا رب دې باندې هغه د مانا که مفسرین یعنی دا سوی روش بلکل بیا کسو کلاواز ورکی چودره که خطره نشتا اوم دی مندوی بشانگوری فشرت بیهم من خلفه لعلهم یذذکرون دید پارا چی دی عبرت و اخلیم و اما تخافن من قوم اکچرتو یری دی, دی دی قومنا خیانتا د دوکیو دا خیانتنا ادواع بیا ما تولونات خان بید ایلیه امن اوگر زوادی تا وعده خبلا اگا وعده رواله و تیو گوله چهانواله دفتاسو اگا وعده ده علی اصوا او چه شیطاسو برابر فعیلم و پا خبر که چه تاوستان پتی چه وعده نشتا اگا قامتان خبروشی چه وعده نشتا ولی خبر کو بیا خانه ده کنم قام بوی چه کلی موسرا وعدشتا پا منس که اگا تاسو اگا پی نو خانه د بیا په خیانت نسبت کیږي او دغشان تعری و ادمه تکړه ده تاسو به ته مو ایسو چاري بده خیال کیږي زه دې خو پابند نه کرام ه موګه صحیح کئ نه په ل واده مو واپس کئ ادایی رو معویرو دلاونو روم وال سره مواهدا میعادی لوکل چې هغه وخت نردیشر نو معاویر از اللہ انہو لخکر روان کرو رو اقا او دیوری چیر بس سنگو ختمی کنے جو تیار کار بھی سم دستی بام لو روانو لخ او مشر راگی او آواز بے کو الله اکبر الله اکبر وفاءن لا قدرن اللہ لوئے دے اللہ لوئے دے وفاءو کے پواعدہ باندے دوك مکہ و خلاف مکہ و امیر معاویه الله اللہ عنہ جب تاولگی نو الہکر و پاسکو اور اگے خلق جو وقت الستام شروط کو عمر ابن عبد اسو رضی اللہ تعالی عنہ ولی دا قران با قانون باندراگی نظر ان الله لا يحب الخائنین یلقنون الا محبۃ مکی دو کا او خیانت كون کې واعده خلافۍ تهونکي اغا الله مليق واخ ولا يقم الذين كفروا سبقوا او ګمان دي نه کې آګسان چې کافراندي سبقوا چې دی ب بچي هديو مخ کې شي انهم لا يعجرون يقين دي نه شي کمزوري کولې الا لرا دینزان بچ کولې شي او الله تدبير باندولي شي دي کې زوړنه کافر ولرا و دا کافر و دا مسلمانان شرده مسلمان هم ساده خلق ده دیبا پو اعدا بانده شی قانون تا با تیاری مقاملو شی مون بزان تیار کو او سازشون بجوڑ کو نو قرآن وی دا خیال گولو نکی و لا احصابن تازم و مسلمان هم بانده دا خیالو نکی چکنه دا کامزوری و ساده خلق ده دیواجی مومنانو تا ترغیب ذکر کئی دا وم قانون ده تپارد جیحاد شوي دي. طارق تیاری قرآن ذکر کی چه قسم تیاریو که هر وقت کتاسو تیارو سیگه خا واعیدو لهم مستطاعتم التیاریو که دجیب بارا سمرا جستاسو طاقت کیگی من قوات قواتو ده قسم قواتنا من قوات ده وصلو قواتو ده صورلو قواتو ومر باطل خیلی اوسا تل ده اسنو ترحيبو نبی چې تاسو یې الله او اعوذ دشمن الله او دشمن تاسو دشمن دا نه الله دشمن مکافر او تاسو دشمن مګین تاسو ورو مسلمان چې پس خبره سره چې نه یو دشمن دې چې الله هم دشمن دې او دشمن دې ولي دا او نور خلق و جسی واد دی ندی چی دی پی او یا روی؟ حکم او که مومنان او تا، چه تیاری او که مفسرین ذکر چه هر قسم وصله پی جندل داگه استعمال او داگه وخت و ضرورت سپردل او سامول، چه دازده شد او ده توری، ده غشو، لندونه جراواخلی تر جهازون و پوری، تر عابدوز کشتو پوری در یعبی در دیر دو طول پتاسو ازدکر کوای علم بحاصل اوی تر دیر پوری امین ارچه دیو باندخ پل ورزشن دیتا پادن دام پکی داخل لی انا بیلی اسلام دعواز کوا چال آه القوتو قوت چه قرآن زکر کردن امراد تیغش وشتل لی نن خلقو تش له زور روسته لی دام وی او جیحاد دیکنن او وی دمکلا کیږي دی سره نو کدا کته د دکولیش او متي مضبوطی کې بیا خو صحیح ده او کنه تمون زو داس نه کې نه استه احاټو سره د کار دی او پلاس پلس دنه دا خو بیا ده تا ته هغه خو شي ا دی چاغا ډیره به ترين وسله او باغ وخت دتوري جلول د چالي چنول او دغه شمت د هغه شیلندو او دي و سره ار قسم تماشی، توپکی، او لوی لوی وصلی، تر توپو، فوری کرا، امجی ون دیو، مارتری دی درسی چی دی در در در تودو چلز دکول در مسلمان باندې لازم دی زکر جدی غریب پسند پوئی که او بیئه قوم دخی، چا گور اگی و تدایی غاڑی، ایل امجی و امجی ون دیو، ادا باکت الاس کنو کودکانه او لطا او بل سرک ولې د جهاد ته تیارې نه کې او ځان نه پوښکه دیوال د غوګ نه ولې ده داګه دی په دې کې وځمره اټو میټک وسلره لږه غې با ځان په پټه پوښکه باګه ځان راځي چې ته پوښې هغه چلول شي کاراکټ لانچري او کو دای ام جي 1 دا طول بزدکه و دا بچلی حلقه دا پارا زیون مقرر دی چه اگه لزان تیار کی کن دا و بہتر تربیت تی دا مسلمان پا هر وقت پا کار رازی که مسلمان صحیح مجاہد جوړ شو نو دا دا پا کل ماحول که چکم فصادات رازی یعنی دا شکو و دا داکو وغیرہ دا اگه بام بیا تا داروک و صدباب کولی جزا اللہ دشمن پیو جاراوی و آخرین من دونیهم هنور خلق دیو سواد دینا لا تعلمون هم تاسو الله ایغی الله هو یعلم هم اللہ, اللہ پیجن ایغی دا سوک دی نو قرآن خوی تاسو نپیجن ایغی قوم فسترون و ذکر کل دی, دی بے پیچنی نویچ منافقان دی یهود دی روم فارس والدی دقا قومون دی خوا. و ما تون فی قوم شایئن ترغیب انفاق ته هغه چې خرج کوی تا اساس شي سمال په سبيل اللهي بلال الله کې ويفای لیکم پرودر کشي تاسو ته وانته لاته ولهمون تاسو ربولمون کې شي بدله به پرواخله کله چې تاسو قوت پیدا کې او کافرو ګوري لغیبه خود اعلانو کې صلح ته جردہ خورې خپل لښوې مزبوط شي وي دي سره وګراناله لغیبه صلح ته اعلانو کې استاذ ور تیاری به جمع راځي طریقه و این جنحول السلمی دا جیم حکم دا امیر او کچری دی میلانو کی دا پارا دا صلحی فجرح لها لطمیلانو کاغیتا و توکل علی اللہ و توکلو کاب اللہ باندی دا جہاد چکم مقصد دے کنا شاق د دا کلمة اللہ چی دا اللہ کلمو چتشی نو کبغیر دا جنگ و خون ریزین آغا حاصلی گی اجو شمون غالق دي. اذان کمزورې حسابي نو بیا خو وینې ټول له تا کما جاتي بیا خو دا غاړه کې د فجنه لها تیارې او توګه مې اعلان او توګه دا قانون څه کا چې دی بغاړه کې نو ته تم علاوه دا صلاحاو کې اون رې ده کما جاتي چې الله دې کلمې اعلان راځ کنا ا توکل په الله باندې کې لا یې رب باندې کې چې نه دی په بیا خیانت وکي اګوی کنو الله باسباب جوړي انه هو سميع العليم یقینا ان الله اورېدون کې په هده وي يريد كشر دي راځي اي يخدعو کا چې دوکاو کې تاسو را تاسو وي چې مصالح او سوار او غشوا او هغه طرف تابع تاسو خلاف دشمن پر امداد کې تیاری کې د حملی د پاره فإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ حز <تصح> یقینن غابه یا تعالی بار الله حسبک الله الله تعالی بار کابه تی فکر من کی گما هو الذی اغذات ایداک بنصری چ مضبوط کړي دا پند خپل <سؤال> سرا وبالمؤمنین او پ مؤمنان سرا تعالی پاره مؤمنان ملګری کړو چاغه نه پمال دي نه خپل بدن دي هر څو قربانی پتا باندې ویني به دویږي به ایږي او بیا با مرا پاس دیستانا بچه پیری که چیارا جتا تا با انده غش او تا, تا تکلیفو نرسی دا یا صحابی پا بدن که او یا پور سوریو صد نیزو گزارونا از صد غشو دا تورو زانی تو کلی کلو خودنه بیلی اسلام حفاظت کلو خواه تا لعدات مومنان ملگری پیدا که و اللا فا بین محببت واجب ومنززرون تذيكي ولو انفقتا كتريتا خرج قلوي ما في الأرض جميعا اغسوك فزمك كدير طول ما ألفت بين قلوبهم تاب محببت نوع جولي ومنززرون ولكن الله ألف بينهم لكن الله محببت واجب ومنززرون تذيكي إنه عزيز حكيم يقن الله سورور حكمتنا والدي د دې تاریخ تاسو ته معلوم دي رسوم او ریډلو چې په اذنہ د خبر باندې به په کډلو باندې باند جامونه کول ا دېوبل د دا کا کوم نه چا دې مونس کې صلیح کولې شو نه چا دې مواری غسته شو او بس جوازل او و اورو لګي نه به یې لګي دی کله چې نبی د اسلام تعلیمات پېښلو خلکو ته نو یادغه خلق ته یو بل بغوخ نه مریده او یاداسې شو چې په سر شيرو شکر شو یو جان دو قالب شو ډېر محبت پیدا شو بل سرا قربان شو دا چاوکړو دا الله او نو دیو چې الله رب العزت داسې اسباب جوړ کړو تاسو لپاره نعمت جگړه کوي او دغه شان ترغیب دی چستا سره د محبت اثر ددای چې په امر سره ودري کې د الله په قوانینو عمل وکې اجحد ته تیارو شه درېم قانون امرتا یا ایوه نبیو اے پیغمبر حسبک اللهو کافره استاد بار الله و من الطبعک من المؤمنین او د فاردا هغه ج کتابه داری کړه داستا دا د دا مو مینانو نه دوه معنی لري جاے پیغمبره کافر استاد بار الله او هغه څوک د لهمو چې مؤمناندی بس دالک دا مؤمنان دلون بس دي چې تعداد کم دي پیر نه دی مان دولت او هوثله و ترکم دي ذرم پوره معنی اے پیغمبره کافر تعالی الله او من تبعک من المؤمنین او د طاره د حاجه چې تابعدار دي ست د مؤمنانو نه حسبک و لیمانیت تبعاکا استاد پارا هم کافی دی از مومنان دا پارا هم دا بهتر معنی دا او دیرا صحیح معنی دا بنسبت داولانه داولانه مضمون مقع که ذکر شکر جتی مضبوط کرو بی نظری و بی المومنین نو دلتا که رتول و صرح پل امداد و گرزو و و گرزو چیز استاد مومنان رتول و دا پارا کافی دا بهتر معنی او سلورم قانون یا ایو نبیو اے پیغمبر حریدل مؤمنین عال القتال تیز ورکوا تیز ورک مؤمنانو لا پکتالو پځنګ باندې دې جمله کې رد په اگې خلکو شه دی ویره صحابه او کې دا جذب ډیره وړه د وینې شوقيانو ننوم دا خبره حقيقه چې کوم دهريا ذهن والے او د اسلام دشمنان دي اف اسلام اسلام کوي نا اغا خلق گور دائت نازکی چې دا کو اغیسر لیده دا اغا خلق نوچه انگلیز و لن ذهن دکشان جون کرده اغا اغیب ملکی تعلیم از دکڑ ده نا اغیب نن دائت نازکی قرآن وی چې پیغمبر افاق تا حکمو چه تدی تیز کا او ترغیب و لور کا دیار کا جنگ آسان خبری خونوئی دا دی وجه دی جنگ نمخ کے بار صحابو تقریرون اکولو مومنان بے تیار ہوئی نبیر اسلام ممکو آو در اسلام صحیح شعاراو با شعار بی دید پارچ مسلمانان تازشیو جہاد تا تیار شای شا. این یکم من کم کچریویست تاسونا عشرونا شلکسانا صابرونا صبرناکو یقلبو می اتئین ناغیبا غالب کیگی فدوسو باندین می اتئین دوسو و این یکم اگر چریوی استادونه مئه سلطانا یغلبوا الفا من الذين كفروا غالب کیږي با او مقابله کی د زور تنو د کافرانو نه ده انهم قوم لا يفقهون په دې وجه قوم نشه کی دا اول قانونو چې مسلمان با خپل مقابل کې د لفظ تنو مقابله کې کی رستو کیږي کی بنا شاکه ای بنا <تصفيق> داوله و جذاما خلوم بیرم به بی وقو مسلمانان کمو اوسو مسلمانانو کې ډیر لوې شجاعت او لو بہادری و چې ته کمی نو همت او قوت زیاتی اچه ته ادات سيواشي د بیاري او دبل پتا ماشي نو همت او قوت ارشان نه پاتشي وګورا دا لومبه وقو نو ذکه سم jihad بو کنه یو شکل به در صحیح یو صحیح علیه السلام په خپل نو موجود اصحابو بهولیکل نه ته صحیح یو نو باغې کې با کم نه تعداد دغه شلبنو کم نه کم کسانو تعداد په باغې کې شلتنو او بل طرف ته با جیشو لکه چې نو ویلی علیه السلام په خپل نو باغې کې با کسان زو زورو ګوريو زیات نه زیات کنه نه پاره کې به څلو ګورې کسانو زیات نه زیات مې اته سولم ګورې نو ګوره قران دی هغه د باردا طریقې ځکه کړا چې ک تاسو کې شلت نه سریه موقعې نو ام بتاسمه ته که 200 کسانې دغې مقابله وکړئ او تم دغه لاف جوړې مقابله حکم جیش نو کله او باوی کې تاسو تعداد د تعدادو سنتانو وګم مخامخ زورت نه نو تاسو سونو کامله کوي تر څو وخت په حکم عمل شروع ادا په خپل ځای باندې وو بیا وروسته د تعداد د مسلمانانو زیاد شو نو قران بدې کې تخفیف وکړه اسانی وکړه دا د نسخ مثالی چوال تر دې مخې پورې عملو په دیات باندې او بیا رځي نورسته بدل شو الآن خفف الله عنكم داعيات بيروست راغه اوس الله باګه ساني وکړه تاسو ته تا وا ان فيكم ضعف او په دې الله چې تاسو کې کمزوري ده د سلو دې همت کمزوري درکراغله نو اوس حکمدار قانوندار هيکم منکم کچری و تاسو نه معتون صابراتن سلطانا صبرنه کو بیا <خخخ> نیو پکې دا دلیل لے. چه مردم شماری ده مسلمانان وقت تر وقت ازیاده ده نو که سلطه نی ده سریعه با مقام کی صابره تون صبرنه یغلب ومیاتاین نو غالب کی, کی با یعنی مقابله با کی ده دو سو یغلبو مانا داره خوپاله با کنی ولی جی غلبه بولا اللہ ورکی دیبا مقابله کی دیبا مقابل با دی با دا بالکل یقینی ازان با سیاری جو بازمون بغلبه با بکو با کخیری شکت بارتا نراولی نو دو سو مقابل تا درو مقابله کې لکه یاو ته مقابله کې خوراله دو سنه وايي کوم منکم اگر چریو استاسنه زر کسان جدا غلخ کړ دي کور دسلونه زور شوک تر اخیره لکنه دو سر سره باذن الله ای دل په امداو والله اللهم الصابرين الله ملګری د صبر ناکو څو قدمي هم محکمي نوع اللہ آغی سر عمداد کی خواب اچھے ثابت قدمی ختم کی نبی آدھا اللہ عمداد نیا بے خلق پسر تینزم قانون امیر دپارا ما کانا لنبین نجی العیق پیغمبر لرا ان یکون لہو اسرا چوی ددد پارا قیدیانو حتی یدخن فی الارض تردے پوری چخن ریزیو شی پس مکا کی چکلا فبدر کی سا اویاتن قزل شون د کاپرو او او یادنه سرداران او مشرانې تیونی ول نو بیا د هغ باره کې فیصله کېده رد سر چ لکو نوله رو طرف نه خبر را چې تا اختیار دی ک قتل خ ال ل او ک پر فدییت اخلی نو خو بیا راون کې موقع کې په خود کې بهستسو نويات نه شدان کېږ د پههیوااز کې نبی اللہ علیہ السلام صحابہ را جمع کرنا چکینہ تاسو مشورکو چی دیس رس جلوکو صحابو خلق پل رای ورکولی ناو بکر رضا اللہن ہوئے سرد اگر طول خلق پل خلق دے ناو کی دیش مونگی اپریزو فی جیتی والی و پدی اصاروشی ناو اسلام قبل ایمان ترشی نور پکی کاروشی او خیر دی کاؤویات نظمون نا شیدان کی کنو شهادت تیا کمسا زایکی گی نا خو شادت برازی داگه دارای وان داگه شان داکسر و صحابو دارای وان نبی اللہ علیہ السلام بخفل هم دیتا ام اعلان کوا مو مرد الان ہووی چی نا دار هم بے جنگ دیتا او دیر دیر پا زور شور کراواتی و نو دیر مقرد چی دیمونگا قتل کو نو دا کپر ملابا شي او دیر لوی شان بجول چی مسلمانانو داگ وران صامت بیل معاذ رزل الله ان هم دار아요 او چې ماز دکره اخپل خپل درامه کې تکوي موږ دا چون کې دا سره صحابه دا نو باغه باندې عملونه چې پدیته واغ است ایشوا آو پری هو دی دی لای پیغمبر لږه د پردې قید یاني پردې چې کوون ريزو پس ما کتله کې ترې دونه دنیا تاسو واړې سامان مال تاو مسروكل ل اکثر وي دا په نظر کې و چې ګور مال دا ولکبره ترلاسه شي اوس لېبا په والو تیارې به و شي نو په مال نه نظر نه ګو نو والله يريد الله وعلى الاخره والله عزيز حكيم الله ور و حکمت نو ال لولا كتاب من الله سبقا كشر نو قانون دلار طرف مخکلي کې شوې لمس روخا مخا را سيدليبو تاسو تاسو دا فيما اخستم تاسو کې چواخستل تاسو چمال د نعمت مالفي دی عذاب عظيم عذاب له دې عذاب پر تاسو دی نو بي رسول الله عليه والسلام کې جوړي دي عمر رزلان او د ابو زو کې نو حاله وتوي د غشنچو هغه عذاب قران یو څه نو ته هغه مرګره به بچونه مو خو بیا ټول راغلې نبوره قانونی دار اولیگو لاو لا کتاب من الله سبقه که چرنوی دا اللہ دا طرف ناغه لک شوی قانون مخش شوی یاو دا او پس درین نیر زکر کئی کنه دا چه او پیش تحادی غلطه بانده یو سڑی نه ولی چه که غلط شکنه دا خوشی تحاد کدو او چه دا چې د بدر والو بارا که اللہ پیش سلا دا جی ما ته ما فکر وکړل <سؤال> که تاسو ورسکه وای دا خبره او بل <سؤال> دا چې د باره 12 کې دا قانون اته مراته ورسټو نو کدی زنات نو نوي نو بیا کې عذاب راغلی و دا څو اوس نو کتې ذکر کې مفسرین چې کدا نه نو تاسو باندې عذاب راغلی و پرانو مجه ذکر وکړل کنه عذابونه عذاب له عذاب پر باندې قانون مما غنمتم دا قانون الله جولو لکئ فقولو فخرا تاسو منما غنیمت دا غسنه جتاسو غنیمت او غنیمت کې عادل کړئ حلالن طیبان حلال او پاک چې کله دا ير راغله عذاب ذکرو شو مجید حکم کوي چې دا غنیمت ته او تاسو پاک دا کوي اما او په دې ویل چې تاسو په مال نظر ساتلو یاه بل د اجتهاد کې کوتاه هم شو وکړه عذاب بده راځو ذور نه وله چې ورته سو او یا د شهادت ته پریزه خداه وळखبه نه چویاته نه قربان شي په دې باندې خداه راضي کله وې کله چې په اجتهاد کې بالکل خکار غلطی نه بیا په ذور ناراضي لکه یو موقع کې داس شو یو صحابې زخم شه او اوو استعمال ولا خنو دا غصن تاجاتو نو ورو ملګرو نه رايواله څه چسوکم مساله دي او تاسو یو کو ناغي ور ته وی شیار او بینه مونږه تاسو لپاره څنګه یې شنمینو نو هغه وی اصول کو سلام خبر شو نو زورونه وګه جقتلوه قتلهم الله دی وجله یې ها الله دې وجني ان دې زورونه وګه دمره کارته سو <تصح> نمو منانو طوي جغني مدخو حلال او باق <تصفيق> دي قرأيه واتقوا اللهم او يريد اللهم إن الله غفور الرحيم يقنوا اللهم بغنك رحموا الله يا أيها النبي ايه پیغمبر باق ايه پیغم قانون دامير دفاره قل لمن في ايديكم او آيه غشاتا جستاسو خلاسوك من الاسراء قد يانو ايه علم الله في قلوبكم كشريم او الله تعصو بسرنوك خيرا خيرا میلان خیر و دینتا یعطی کم دربا خیرم مما اخیده من کم ورد آقنا چه غستشوی رستا سنا ویغفر لکم اوفخنبو کتاوستا والله غفور الرحیم الله بخونک رحم دي دي في جاري و علده دیبان دیبیا رستو صحابو تجربه اوکرا چه چانا فی دیا غستشویو نو کل چهر ایمان رو لکنه نو گوری و نوککی و تبیعا سچلو شو دمرا مال دولتی اباص رضی اللہ عنہ مبارکی لکھی چې هغه نبی علی السلام ته هغه وزره چې راز کمزور معنی لکه نبی علی السلام موته وی چې دا بیگانه کوړه کې تو نصیحت کاو کنه ادا دي وتوی چې دا غشت کې رہے پیسې پټې اداګه چاته تکلیف راګه نبی او پکار راشي راګه چې دی خې ځای مذر نشته اباص رضی اللہ عنہ حیران شه نبی علی السلام ته ما سره هغه غزا م وقور ولیو شپاو او رونه باند او پردز ورنده د تا د چالوې نو بس پوښ او وی وی چې زو ایمان او ایمان نه پرورخه دغه صحابونو په خبره او په ګټه بیا کنه نو الله او ایمان نصیب کو اجه مقب بیا راغله بلا نو نبی له سلام او د جوار شوسره وندواز ان نو یې درون پانډه وتاړو نو چتهول رسول الله صلى الله عليه وسلم چته به ودان چې په خپل ځان دوي چت کیه نه داوسر الله غفلو واده پر کول چته صلی الله علیه در کې خت بنه غستی الله بدن کې ورس به سیار او سوکراش په اخلاص و يریدو کجر دي راځه کې خیانت کا تا راځه خیانت کول او فقد خان الله من قبل بس يقنندي دوک الله صلى پخوا اقا هم منهم بس زای ور آم کنا من هم تاسو غالب کله پدیمان دي ا ته لې دي تاسو په لاس کې درکړو چاو وره و تاسو دي دوکا کولا نو تاسو لې شی او مخ کې لازره کم خیانت کړي نو څوکي صدیق ایمان پیدا شنو ردی په زړه کې باغ واکه غفتر دي ایمان الله یې ټوکره نو دي هغه پرې کو خراب کو نو دا غ دوکا و نو چا چې ایمان قبول کو دا دې ار قسم شي او چې جا نن د هغه خرابو تباشر دې نه رسول ترغیب ذکر کیږي خره پوری او افسان ذکر کیږي د خلقو ان الذين امنوا یقیننا خلقوا شيمان له ولو وهجروا هجرتهم کو بجاهدوا باموالهم وانفقوا اجاهدوا بقبل مالهم نفسهم صرفي سبيل الله بلا الله کی دا یو که سم شو ولذي آوا ونصروا آ خلق جزاء ور کې ديتا آوا دې زے ورګه په مدینه اقول کورونه کې وځره نو کورونه وځره نیم کړو باغونه جیداونه وځره نیم کړل دا سه کارې کړو خان ترجیح دې اورتن دوا هديو نو هویلې د لا pore کړو خپل مهاجر روزل دمر pore تر میراس و نصروه ائندا دې وکړو دې و نصرو ائندا دې وکړو اولایک بعضهم اولیاء او بعض دغ خلکو بعض دنا دوستان دي د او بلسم والذین عمل ولم هاجرو دا دریم قسم خلکو مان راړو او حجرتي او نه کو فدار الحرب کزيږ مسلمانان دي مالکم من ولایتهم من نشت رستا دپه د د دوست نه یا د واست نه هشي ح یهاجرو سردي ج حجرت کې دی سر او دوست جوړ شي. څه یږی د مؤمنان دی خو په درو الحرب کې راګیر دي اوس کداز موقعه چې مؤمنانو ته فریاد وکړي چې موږ سره انداځو کې د دې دښمن کوم په مقابله کې یا موږ سره بحثونه کوي په دین کې هغه کتابونه پکار دي معلومات پکار دي یا سنور انداځ نبی ا بتاول اعظم دي چوک یو سره وایي نستعانو سواروکم اګم داد غوالي <سؤال> تاسو نه پدین کې ف عليكم النصر لازم دې پتا سو باندې امداد بیا به نه پرېږیداس ولی مسلمانانو خو دې کنا الا علی قامن ها مگر په مقابله د تاسو او بینکم و بینهم میثاق چستاه جوړه غري په مینس کې وعده وی وکتا ز امداد کې غواځه خلافه کې برازي کنا پدغه فرما بیا امداد نه صدا سم کوي والله بما داملون بصیر اللہ ستا سبا عملو باندل دنکر والذین کفروا او اغفران چه کافر دی بعضهم اولیاء بعض بعض دوستان دی دا بعضو کافران چه سمر دی ار دیکی چی دی ار سنگ چی دی خلاف دی او دا مسلمانان پا مقابل بلکل یو الكفر ملت واحد تول یو ملت کفر دا مسلمان تا یو شوی دی نو نو مسلمانان نن لپکار چټولی او بل سره یوشي الا تفعلوا كشرتا تاسو دا کارو تاسو دا کارو نه کو تاكون نو فساد به پیدا شي پس مکه کې ډیر لوی فساد بار شي هغه څنګه مسلمانان د ټولو مسلمانانو هغه مرکل سره تعلق نه جوړي او اورې سره نه ويږي اټول تر په تارشي وي دي جدا جدا او نا غیث الرابطه ساتی نو سر انداد که بدا خوب افاساد جور شی پا ملک که نو فتنة نو قلعه یا مسلمانان دا اقبلو کمزور مسلمانان خیال نسا دیده بوسی لکه نو فساد برانی شی پا او که فساد نکبیر افاساد لوی فتنة شي عذاب براشی نقصان بجور مسلمان به مسلمان نباتی کی گی سم کمزور مسلمانان دی پا دی ملکونو که چا غزور کافر وردی ن اوري مجبورہ کئ یا د دې وځي چې احد پراغلي د لوګا د پې راغي ولا جوړ بورې دورډه دا وڑی اذکو پر کرمی به یو کاپران کئ اډیانان کئ یو خوا بل غوځان کئ یا ریه او یا په زور باندې شپاب کینې قتلوم نو مسلمانانو ولې د اپوس نکئ او فسادن کبیر اډیر له فساد برای چې مسلمان کمزور وګنئ او صلو رم قسم والذین آمنوا آقا سنجیمان رورو احاجروا حجرکون اقل و جادوا في سبيل اللہ اجهادوا کفالارداللہ والذین آووا و نصورو او آقا خلقوا چی امدادوا کدیس در زی ولا ورکوا امدادوا ولا ورکوا سنجی مخکویلو انصارا ملائک هم المؤمنون حقا دا خلقوا دی مومنان دی پر دا سی مومنان دی کامل مومنان دی تو بھی او چیمان اشتراو هجرته او کو جهادونه اوکلل چدا تاو دې سړيه برداشت سره سختې پیراغلي نو دا سې مؤمنان ديخه اجل د خلپې لاندې چابېږي اجر جهاد مقابله شنه بیا وبکېني نو دا خو مسلمانان به خوان نه دي پوهه ديغه مسلمانان ته بدګوري هغه دیوې سې مسلمانې لري دلې نه دان خانه په ځانته لري له مغبرتون دیره ورز قرآن کریم او رزق دې عزتمن دنیا کې به اخیرت کې بوله لري خاستره زو ورکی اخرت کې بوله لري رضا ورکی, ورزق ورکی, ورکی او رزق بوله لري همونه دونه بوله لري والذین آمنوا آگاهان شیمانه له من بعد پس دینه وحاجرو او هجرت او کو پس دغه مؤمنان راغل او هجرت او کو وجاهدوا معكم او جهادونه کول تاسو سره اولایک منکو اذا خلف تاسو نه کی دی کینی کوم خلق او جمعکه اجرات کړی ایمان راوړی اغا او سرستر ایمان ورو هجرت او کو جهاد و کو دي وړم بالکل د دې په حکم کې داخلي دا بنوې چې لږ کوم دا اوځرالو موږ به خپل ځکو را نیو کړې همغه مرتبہ زیات هم بدایو نه دا ګروس دا هم پوره خبره ده سره یوشاندی قول الارحامه او خوان د اندرش ته د خپلولو بعضهم اوله به بعضه بعضه ډېر نه په بعضو په کتاب الله په د الله کې تګدل ته خو نبی علیہ السلام رشتہ جوړ کړو د مو اخاتو خدای د خلق خپل رونا خپل دوستان چې کوم رشتہ دار کنا دغه پاتې شو په دارول حرب کې نورو څوک له جې بیاګیم هجرت وکړه هغه د قرانوي شګه قانون خپل ځای شتا میراث خددی خمو چې دا پرشتہ کوم نږدې دي او اس ایمان امره هجرت هم کو نږدې حق ديات ولیا خپل ور ور دي خپل ور دي پ خپل دا اشتکان قانون د الله کې او اعتبار د میراث سره د صلح او د جنگ سره کیسمر قوانین لري بطول سره می او زیات په کې ردی هر جوړیږي خپل ولي را وای انا خپل ولي حق قرآن ور دي خیال ساتي ان الله به کل شی علم یقینا الله بارش باندې پوه دی واهب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 پستو سورت, پس سورت, سورت الانفال ترتیب د مصحف کې او ترتیب د نزول کې پسته سورت المایدن نازل شوهل مخکې سورت الانفال کې بیان شول قوانینو د جهاد د سورت المرات کې او سورت التوبه کې اعلان کې د قتال داشان مخکی سورۃ الانفال کې حکم شوی و د قتال دې سورۃ کې هغه فرقه ذکر کړي چې قتال کولو حکم نه دریم رابداده چې مخکی سورۃ الانفال کې حکم ذکر شوی و د قتال اعلان شوی او قانون ذکر شوی دی دی سورتو طوبہ کی اقسام زکر کی دی جہاد چھے کافر و سر اہل کتاب و قتال لے او منافقین و سر جہاد دے دعوی و مرکز مضمون د سورتو القتال مع المشرکین و اہل کتاب والجہاد مع المنافقین مشرکانو احل کتابو سر قتالو کې او خاص قسم دو او منافقانو سر جہادو کے چیغا پا جبا پا دلیل باندنی دا دا سورت مضمون دے مختصر ده چې سورتو سلور و قسمونو کے منقسم دے او صلور حسیدی یو ترتیشتمایات پورے و دیکھئے دا مشرکانو بحث کی بیا ترتو درشم پورے دیکھئے دا احلی کتابو ذکر دے بیا نه نحنوی پورے ننانوے دیکھئے دا منافقانو ذکر دے آخرہ پورے ایک دا مومنانو ذکر دے سورت منتاز دے پدے باندے چزیاتو قبائح و عیوب پاک ذکر شویری دو منافقانو دغشان دا, دا احل کتابو او وجوہاتو علتنا دا پارد جہاد تفصیلن صورت کے ذکر کئی او ذکر دا موانعو کلچ اعلانیو کو دا جہاد نو دی صورت کے دا موانعو ذکر کئی په و باندې مخه ته یو سو خبره راځي چیرې مونږ خبره دامه نه بل دامه نه اودا قران مجید داګه ذکر کوي او صفائی کوي اقسام ذکر کوي د مشرقانو اقسام د منابقانو او دغښانو اخر کې د مؤمنانو اقسام مشاور صورت تی صورت التوبہ یا صورت براتو چی دیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم ندلی کلشوی نشتورتا کلچ و صورت نازلیدو نبی علیہ الصلاة والسلام حکم کاؤ چی دیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اولی کے آیاتو نبا نازلیدل داغه حکم کو چې دا پلانې صورت کې لایني ځای کې ولا غوي داغه حکم مداص کېدل هغه بد الله تعالی طرف نه ویل کېدل دو سوره توبہ بارے کې نبی علی السلام د بسم الله الرحمن الرحیم حکم نه کړي او م اصحاب د عثمان رضی الله عنه حکم اند شو سرب جدای راغلره دو سوره الانفالنا او ذکر تسمیه هغه ته نشته دا بهتر جواب دی چې نبی علیه الصلاه والسلام نو ویلي نو صحابه کرامو نه دي لیکلي دي کې و اوس پهل اقال نجنګو چیرته څخه بده خبره کو نه ده اذهبوا لهونه دي بسم الله الرحمن الرحیم تبارکات الفاظ دي د خیر کلمات دي نو که مونگ او و او یولی کنو ده سبدیشتا ده جن طول بینا این حسارا اگه پا طریقه پیغمبر ده که او صده سان دازه که دیر نیک کی و خوکی تویم بسم اللہ زکر جس سبدی نشتا نور سرطنو تشتا نو ده سده با مجرم نگردی ده دنید خو بدایی جزا پی سواب گتن ده گوره دین اسلام کې د الله رب العزت د پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت نړۍ مقام دی د امي قانون کې خوذشه چتا ته یو کار ټیک د خپل ذهن نیک کاری او چ په ام چې پیغمبر نې کړي صحابه نې کړي دا نه کې نه دي اړیه سنته پره هوځه یو سړی ویځه راځو تفا بسم الله لکما وېما یل دا ثواب شې نه دا دې کې دا ثواب نه وې ځکه خلاب پکې راځل پیغمبر د جن اعظمو ته ازان نشتا یو سړی ویځه راوېما دخ کار دلایل له دې خبرې چې مقام د سنت له روتتې او بدین کې با عاقل جنگو بلکې طریقې ته بغورو نقل ته بغورو چې مخکې نه څنګه روانه ده ازغو واستین نور اقالم دې کې ذکر کړي چر د اقام سره ذباره ات اعلان دی او دا خو کار د جنگ اعلان دې نو تاسو خطو کې بوندو برکت خبره نه و بسم الله بنو سخلا کو صر اب علی کے سلام ندوی دے جدائی راغل لا نما کے سورۃ الانفال درسۃ التوبہ وزاحد و تفصیل ہم دے راگے تته موت تکمیل ہم دے جدوال بکیشتا او بتزمیہ سنناخ بلا خبر غارہ سخلا کو اووی سرڑے رفق کرو ناری لگی دل و دازے کے کلمات جوړ کړو او بده قران مجید به یو طرف تلیکلو <متحدث> دی دور که چکمی پخوانین و سخیو نادی کشتا سکلیماتی جو کڑی جزی صورت ده مضمون نیزان پوکڑی نو دا غی اوس دی پوست نشوی لیچلی بکم با نیت باندی لیکی دی که دا کمی پورا کاف اخپل خیال کې نو دا خوکنی دی کری او کن دی خلق و لزهن ترا وستا چه صورت که مشرکان او خلق و بحث دی او مرکزی مضمونی دا خبره دا <تصفح> بیا خوزی و قسم خلاصه شده صورت خوکاسی خوز سمیه کری نو بیا و پاگی نیولی خوامو حلقو خلقو تا دا خبره دا په غی پا دی ندی نیولی چه خامخ آیا دب کلماتوی بسم الله اوی نا چنی زر آگل نه نو مسلمان پی ندی نیولی ها قرآن دی صرف اعوذ بالله بو الیش چکه له ابتدا کیږي د تلاوت او چه در میان کرا شي نبیابا سورث بسم الله بنیش ویلی نہ اعوذ بالله براءه من الله و رسوله اعلان له د به طرفنا ال دا پیغمبر دغنه ال الذين من المشركين اغه خلق او د تاسو ز سره وعده کوله د مشرکانو نا اقسام ذکر کړي د مشرکانو یو باندې کې د محاربين چې تاسو له مقابلين روزي او جګړه کوي لکه دا ذکر دی دي سره وعده شوه دا نو تر دا وخت ته پوره به دي سره د وعده پامبندي همدا پکې نه دا مقرره دغه شانت وعده ده نداګي ولا واخ ورکی چې دمره وخت اوس ته اعلان د براءة او د بیزارې د جداوالي مشرکان توس فصیحو فیل ارض پس وګرځه تاسو پس مونږه کې ار باداشورن سلور میشته د تاسو ته مهلت ته اجازه ته دامیهشته سلور تاسو وګرځه داصحاب انده سپاب انده نشتا زور نشتا خدای په اخر کې و بیا خبر आवाज هي یا به مسلمانانو په زمړه کې داخليږي اسلام مقبل او یا به دې ملک نوځي بالکل وځي خوش کوي استافې سجت نشتا جداد کوي او زن دان کړي اذره ما خبره بدای شهاب جنگ ته تیار وعلموا بشئ انكم غير موجز الله يقين ان تاسو نه عاجز كون کی الله لرا الله د عزاد نه شبع کی الله چې سوالي کما فیصله کی متزوګ بیا نه شبد لول او خه يا اسلام ترایشه وان الله مخزل کافرين او يقين الله رسول كون کی کافرانو لرا دا مؤمنان نو قریشو موه حادثه شو غواده کلوه ما حادثه کلوه نو مومنان سره حلیف بنو خزاعو او مشرکان سره قریشو سره بنو بکرو ریوا د اوسو منو بکر د واده صالحا زنه کو اول بنو خزااب اند حمله وکړه او قریشو ور سره که وکړو اسلیو هر قسم قلش دي واندخلا فيوك نو نبي عليه الصلاة والسلام صحابره جمعك لده اور فسيه حملوك لده ما كيفت حكلا بس شما كيفت حكلا نو بلکا لمستقل اعلانكو اغا اعلان علی رضا اللہ عنه ورطور خلقتا ده حجب مقبن ده واغان من الله او اعلان ده خبرداری دا او روان دا دا اللہ دا طرفنا و رسولی دا قدر پیغمبرنا الان ناسی طول خلقتا یوم الحج الاکبر پاگر وزد حج لوی یو لکی حج دی حج اصغر چگه تولیش عمره عمره تحج اصغر وی او یو لکی حج دی چگه دا لسند الحج یعنه هم دم آرافیر وز اغتی مراد دا دنیا را جمعا اعلان اوکو ان اللہ یقین اللہ فاکو بری ام من المشرکین بیزار دے دا مشرکانونا و رسولو ہو پیغمبر داگو دا اعلان دا براعت چو بس دا مشرکانونا بیزاری دا فاین طبتم کچر تاسو توبکرا فا هوا خیر لکم دا غور وَيَتَوَلَّیْتُم أَجْرَ تَسَوَّلِينَ فَأَلَمْ يُؤْشِئْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُجِزِّلِ اللَّهِ شَيْئًا يَقِينًا تَسُنُّ شَيْءَ عَاجِزَ كُنْكِ اللَّهُ تَعَالَى اُستَغْدَاے اختیار او طاقت نشتا وبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ او خبر ورکا هغه څانل را چې کافر دي په عذاب درنه بیا حال خرابي دنیا او آخرت کې او بغفل زياذات او دنیا کې بل څه ترينه سزا زان په خپوه کې دغه مهلت ته درته دایو قسم مشرکان او محارمین چې ری جنگجو جنگوالو مومنانو سره دویم آغاز وکړي چې هغه معاهدین ني معاهدین یا معاهدین بل عهد المعقت چې ری درته وروسته په ور او عداوه نو دا یی زکر من المشرکین مگر اخلاق او دن دن تاسو سره وعده کړی دا نموشری ثم لم ينقصوكم شيئا بيد نو نقصان دې درکړی تاسو لرهس ولم يظهر عليكم احد او امدا دې لې کړی تاسو مقابله کې هیڅ سره داس په کوم استګنه چری بالکل د وعده پابند کړی دا او وعده خلاف دې کړی ځان بس اتل بنو کینانه <تصفح> نزاګي بارکه حکم سره فاطم اليهم عهدهم الى مدتهم پرکه دې سره وعده دې تر خپل مدې پورې څه مرواه پګه بادره کنه مکمل خیال ساته او څه نقصان نه ونيشي څه خلاب ورګې نه ونيشي نو ګوره چې دغې طرف نه نقصان نو نو غالبا هم یې اشتپا دې لري په وعده کې سره امامنه نو پا پا وعدا کی بنو آم مکمل پابند دیو این اللہ یحب المتقین یقنن اللہ محبت ساتی احتیاط کا انکو سرا پریزگارو تقوی دارو ایماندارو خلق سرا دعوت سورت ذکر کی چا قتال فی سبیل اللہ دی کل چی دا غسلور میاشتی چا قرآن و لی محلت ورکو دا تیری شی نبس دی سرا و کمل جنگی از جنگ هر طریقہ با سرا کولی فايذان صلخل اشهر الحرم اصهرك لا جتي رشي دامياشتي صالور دامياشتي دع دا الحرم جدي دڤك پنا حاصل لره وقه دع عزت ميشتي اغا صالور ميشتي دع عزت نو ذكر شوي دي القيداز الحجا محرم ورجب نو چكله داوا قزي بيقبا اغتیم پرشی فقتلو المشرکین وجن مشرکان داده سورت دعوه ده فقتلو المشرکین قتالو که ده مشرکانو سره داد دعوه ده سو سو زای دکرکی او دعوه ده توحید خپل باقبل ده سو کرده دکرکی که قتال قتال دعوه ده پارشورو ده وجن مشرکان حیث وجدتمو هم کم زجمو می دی وخضو هم او نسای دی وحصرو هم بان کې دي ګیر کې دي چون دي درنا ګیر کې باندې کې او وی تا لري کې کې وقود لهم كلما رفض کې نه دي تا په هر یو مورچا کې څنګه چې اور سره خپل دشمن ته کې نه نه دجم په نو پورا جسم رازباد دی هغه واستې مالو سمره دی او کوي نسيه ګور وځ نه یې نسيه ګیرګه باندې کې او کینه وته هرځه کې هر موर्चा کې پټځه کې فائنتا ابو گجر توبه ويستا واقام الصلاه دا پابند یو کلمو وا ده او زکات او دای زکات فخلوا سبیلهم پریزلار ددی کده مول پابند یو کلا د توبه نه خلا توبه څنګه ورستا د مول پابن شو زکات ادا کړ د اسلامي عبادتو پابن شو فخلوا سبیلهم پریزلار ددی دې څنګه اوس ترينه منظبه لري مساله معلومه شوکا نه یو کا لره جواز لري کوي نو د څو امه او امام احمد امام شافعي رحم الله امام مالک آل علمن چې دی د ملک بادشاه له پکار دي اسلامي حکومتوال چې قتل کی هولې له مرتده منظنه مني او بلده چه دویم قول پکی دو امام و حنیف رحمه اللہ دی چه اگوی وی تڑیو وی وحی خسخت وٹکوی بس حتا یا او یا توبا مرشي یادو مرشی چلتے واچوی او یادو بوبا سی اغپل اسلام کی داد بیلماز بارا حکم نکھا چه اخیر دی ویلی مزنکی سو جرہ دی مرتج شیر دی اسلام نه؟ اِنَّ الله غَفُورُ الرَّحِيمُ یقِنِنَ الله بَخُونَ كِرَحَ مُعَلَدِهِ در این قسم ذکر که دا مشرکانونا چرا مستأمینین دی، امن حاصل کرده یو صدی وی، ارزم علومات کو مقبل شک و باسم د دا مومنان دا محول دیل و ارزم خواهتا نو پناو گواری، چرا مال امن و پناو راکی نو اوی والا وإن أحد من المشركين استجارك كشري ديو كشري اتا نمريكانو نا امن حاصل كي بنا حاصل كي, كي حتى يسمع كلام الله ترديشوري كلام دالله الله خدا الله كتابوري قرانوري ثم ابلغهم امن بياورا سايدلا زيد امنتا سيغا دد بولو حدود دي ادي تاوالوي نو د نور مسلمانانو د الله په بدغه ده کې پامان شکه او د نور مشرکانو کافرو په حکم کې داخل شي شي مان راو نړۍ تیارته وي ولی العشرو بدای شو کو کنه ځم ځان په پکا پوړ خبر کړ نو ویل چې په ناو غوالي نو ورکه ولا او سوتوایما اطلویما ابي اور اسه امانته کنه ذالک بانہم قوم لا یعلمون دا په دی وځه چې دا یو قوم دی اسلام په قوانینو ندی پوهه د الله په قدرت او صفاتو ندی پوهه نه دی وځه د علاقه له ایمان کې دی شری دی په اسلام پرش ا اسلام بدنامی نه چې په دی باندې داوود سورۃ خدا غدا شفقت للمشرکین او ذالک لپاره مخ ته یوسو نو یو باندې یو د غینو ذکر کړی چې مشرکانو سره غوښمنو وعده ده څنګه به دي قاتلو نو جواب کای فیا کون لل مشرکین سرنګ بشیت فارد مشرکانو عہدون وعده عند الله و عند رسول د الله سره د پیغام برسره د دې وعده پابندی کوي آیا کی پابندی هغه هواده ماده کړی را حدیبیې کې چې لري وعده شو نو ماته نه بنو خدا باندې عمل او کړ د دې په وعده سپټه لګي اديله ردښته کيفاي يكون دې په فارواد نشتا ها چې کوم کله دې په وعده داغي حکم کوي الا الذين عاهدتم مگر خلقوا جدا صور وعده کړه ايند المسجد الحرامي د مسجد حرام سره مسجد الحرام کې قامت تقاموا ترسو جدي قائم ليك لك دتاو سره په وعده او تاسو هم تین وو پارا په ادا باندې ساته ان الله يحب المتقين یقینا ان الله محبت کي تقوا دار و سرا فرضيار و سره چې تو باندې خیال کي اوم د دې نور تفصيل کي ښه كيفه سرنګي بشي دي د پارا وعده و يظهروا عليكم او کچري غالب شو پتاه لا يرقب فيكم الا ولا زمہ دي انتظار نقي صباحه ك ندخ قلوله انذا وعده الا ندخلوا عليه ولا زم انذا وعده سودا الا معنى قسمهم كي ندخلوا عليه خيال زادي ندوا عليه خيال زادي هو بس وصبررماني ني برنو ده نبي دي الوادي نتاسو سکوه چه دم را خیال ساته یردونکم بی افواههم خشالیتاسو پا قلو خلوبان دی و تأبا قلوبهم فا انکار کی زلون دادی داخر دیو اس نرسی امقاوتا نشتا نتا قشالیخوه کی خبر دادا کئی <تصفيق> <تصفيق> او نیم اسلام صفتو نبا کئی و تأبا قلوبهم اصلی گور بلکل نمانی چٹ پٹ انکاری دی <تصفيق> و اکثرهم فاسقون و اکثر دین فاسقان دی این او اعدا ماتی فاسقو چو اعدا ماتی داخل اکنی او اعدا ستون چی توبو را اشتروا بی آیات اللہ ثمن قلیلا اگستیری فائتونو دا اللہ بانده قیمت لگو لگ قیمت پی غرکو وعدے پریخو دا. دین اسلام حق دیندے اگر پریخو دا دو دنیا دا مامولی مال دولتو لالشتو جن شیرمو لما الراسی داغی ملکونونا أكدانك وني يا ابو زمان صحالي يا شو فسدوا عن سبيله اصبن شو دلاله يا بندك خلقو دين الله انا نور خلق مناك انهم صا ما كانوا يعملون يقنون ديجلي دي دي لربد يعمل شييك لا يرقبون في مؤمن مخيو استاذ ابو حدك هدي بالكل انتظارك وبقولوا و تنشتن نذل دوي جوازي تاسونا پنو می مؤمن نه چې پنو می دشمن نه هغه دي دستور کو از غير انتظار نکې په حق دې مؤمن کې الا ولا زم نه خپل ولاي انا دعادي اصلاحاز نکې اس خیال نسا دي اولئق هم ماتدون قد خلق دې تجاوز کو ان کې لحد نه فينتابو پر ان ترغيب هم ذکر کې جهه کدي و توبو باسي خپل اصلاح کوي نبیاغ رستا سرونه دی فین تابو کچر توبیستا فاقام صالاتا اپا بندیو کل زمن سا فا, فا او داکی زکاة فا اخوانکم فی الدین نرونه رستا سو پا دین که چکل دی دین اسلام تراغ لک نبیاغو پا دین سو زور نشتا او چکل دی پا خبر خبر اکلک دی نبیاغو رستا سرونه ندین دیتا خیال کواه اصنی چر دین رستا سر تاسو تعلقاتو سات دوستی و صراوثات ہے و صراوثات ہے بلدا واخوانکم فی الدین استعزرو لہ دین خو یا بلدان راز داران بینه ساتے خو مستند ذکر کی ضرور خو راز داری و صراونتہ کی وجہ کچہ فدی خلق اجتماع نشتا ونفصل الایات ا تفصیل ذرا بیانوں مونگا آیاتن لقامی عالمون دباردا قوم چپویگی چه ایلا مو پو و فکین آگی رسیدی شده مقصد تا چه دی خلق سراولی لیندین او دونگی دوستین دا زکا چکه دی استاج راز نخبر خبر نو دی دو آده پا بان خوند دی دی بان دو اعتماد تا تا سرا بڑیر او بیا بیر تا لوی کن کنستی کوی بر ارتکنی نو دی تا بخیال کنی چه رازداری با سرا نکنی کنی استاس و رو نری استاس شو یو خواهر جداس حد تورا سکنم چو بالکل کرم و سلمانانی نبیا خوٹکتا چو تو باو باسی خادا یو بحلو شو ندوین کچردی تو با نو باسی اپا اخپل کار بانده کلکی نبیا باوتا انتاس و تاسو ایسا بار بکوئے چرور گلی صابو تا والو صبر باوتا و با تو قرانو وینا وانكثوا ايمانهم كثر دي ما تكره وعده خپل قسمون اخبل من بعد عهدهم پس دوا عهد دينا قسم مات کو وعده مات خپل پس دوا في دينكم الزام له تاسو په دین کې ایم متل کو دو کو پر خپل ایم مدي امامان دي مشران دي نبي ابوذن کوره وقاذلو وجهنه انهم لا ایمان لهم يقنا دي چي دي رشتره وعدليل الا اطابند جوانه ده قسم لعلهم ينتهون دربارځ دي واپس شي کدي شي تاسو یو وجه نه تاسو ور پسی شي ابا مخه واله واپس شي من عش دغه خپل کوفر شرک نه ابي ترغیب ذکر کی مومنانو تا او دا جائے کہ او اللہ تون ذکر کی دا جہاد چه تاس اولی دین واجنے وہ رس تاس اپدین کے عائب لگی وعدے ماہ تک رہ دا کفر مشریح اغسطر لگیا دی علا تو قاتلون قاما این واجنے تاس ادا سی او قاما اجنگ و سرنکوئے نکسو ایمانهم جماعت کلی وهم و بیخراجر رسول او قصد یکلی پیستو دا پیغمبر دا څو غوړل زمکه نه کوشش کول چې دا پیام ور او بس اخر داوا کړن چې هغه یې ستوري دی ملک نه اولاله هجرت وکه مدینه ته دا خپل کور کې لنو دا دا خپل باغونو کې دا زنه کور نه نو وهم به اخراج رسول ايغه کوشش کول د ډیر مخ کېنه وهم بدعو قوم او دې شورو کړي دا تاسو باندې لقد <تصفح> <تصفح> او شیل شار اول مره اول غلط وعدهم کړوا او بیا راغله نو تاسو حلیف سره اون ختل سره دا وعده اجنګ جوړ کوه اتخ شاو نه هم آیاتو یریګه د دین الله حقو اتخ شاو تاسو یریګه داغنه ان كنت مؤمنین کې تاسو مؤمنان د دین مې یریګه الله نو یریګه داود سوره تو کارت ذکر کړي قاتلوهم او بارے کې د جهاد د مشروعیت حکم ذکر کې حکمتونه او سعل لهم صورول قاتلوهم وجنادي يعذبهم الله بايديكم عذاب ور کې دینره الله پاک او فلاسو دا په دې معنی عذاب ده چتا په دې معنی صلات کړه الله عذابنا قسمه زمین یو پکې داري چې استاذ او فلاسو عذاب ور کې ویخزهم ارساکی دی ویانصر کم علیهم امداد و کس داسو پا دیباندی غالب کس داسو پا دیباندی ویشفی صدور اقام مؤمنین او یخی کس نید اقام مؤمنانو دی ایرمو دوتا دی تکلیفون رسولی دی او زری والا گروبی کردی سنوکی والا وور بل کردی پچی داگی زر لگ دامشی سنی یخی شی ویوزی با نديب از رکه چې کومه غوساله دي اسلام خلاب ا خاتمك مؤمنه لوګه چې کومه جذبه ده ده انتقام ا خاتمك ويتوب الله ويتوب الله على ما شاء امهربانك الله بچا باندې جوغالي والله عليم الحكيم الله پوها حکمتونو لري تشجيع बहाدري او ترغيب ال القتال جداد مر مقاصد او فوائد به حاصلهږي دا ټول jihad لنه پاسه ا تاسو یې زمونږ د بر jihad فق کم نه دغه شانته ام حساب ته تاسو ګومان کوي ان تو تر ګو jihad په پری خو دیشه ولما علم الله الذين او تاسو پورنه ذکر کړی الله اوګه فانو جاهدوا منکم چې jihadونه کوي تاسو نه تاسو کې دا خلک ته جری jihad ولید jihad کې مداب الله کارکین خلقت ولم يتخفو و ندينه ولی من دون الله سوا دا الله نا ولا رسولی الى پیغمبر دارنا ولا المؤمنین انا دا مؤمنانونا ولی جا دوستان دزرو دونگو دوستان ولی جا رازداران دی دی رازداران او دونگو دوستان ده ندینه ولی داتی او جانثار نصار ملگی رشتا صحابه دی چه پدی باندر کلک دی جیو خو جیحات که بل دیا جیحات کل دی چه دا اللہ نسیوا پیغمبر نسیوا د خالص و مومنان نسیوا نور و خلق و سرگوری دوستی نی دساته لیخا ولی جا چا ته چا چې چه اگه ار چا تقولی نوی دوستی و سرساتی اقران وی نا خلق داری چه دی دوستی ساتی دا اللہ سرساتی پیغمبر سره ذاتی مؤمنانو سره ذاتی خدای دې ټول دشمنانو سره بدی دوستی نه ذاتی چې داګه ټول عمر کوشش دالی چې بس اسلام ختم کې جړې والے فری کې کپه هره طریق سره یې سره مختلف چړې او چاکوان نه ښا ها کرو رو باندې پکما طریقما دې غوسکی فری کې نو دنه بزمک کې والے جړې غوسې دا پازه بتاتخ کاری چې ونه ولاره وقلق زور پیراک نبیابا کتا پراته بلی چڑه و لگو سکل دیگر اغیز رو چکمه چڑه چاکوان دی اگو جدا سیز دی جدا عریری نو تا غیز رو دوستی ساته اپا غیز رو زما که چدا زمان خیار خوادی اغیز رو نخریک که والله و خبیرون تعملون الله اللہ خبردار دی با غا عمل چکویتاسو یاو مانی عداو شیر و آدارا میانز که لاغی خو جواب و کچ اودم یوه د مشرکان غلره خلک معلومیږي ولی ګوره جمعهتونه جوړي ا ته امیر کی د بیت الله هغه کی کوځه بده مرماتینو هغه کوي اډیرخه کارونه شروع کړي نیرضی سره مو څنګه ځنګو کو ما کان ل للمشرکین ل دی لا یک مشرکان ولا ایام چې جوړي او ابادی مساجد الله جمعهت الله وکاږي بیا مو کوي چې کو موږ کوله بیاو ایو خدا الله <سؤال> حکم نه مونی قرآن منکړي کنه دې دې له دې په کار چي جوړ کړي نو ساري ممنه شي دا مضمون اصل کې داو دې په مسلمانانو لا چې پریزي دامش ریکان ايام ورو دې جوړي په مسجد اللهي جمعه تن الله <سؤال> مؤمنان له په کار چي منکي شیخ القضا زو ګنده اساس په لاس باندې خدا کار نه په کار چوش نه پریزي چې د دې وسه جوړولې د دې وسه آبادی اصله تعميري او سبه کاری په نو مجید هغه خلرو ذکر کیږي چې هغه لائق دي د دې چې د الله جمعه تن آباد کی د دې هغه باجو هو دا ګرځي ثاری ورته په چغیو ایدا به عبادت تري دي ابلخوا مومنه زره وعده خلافی کوي د دشمنی کوي د الله د دین او توحید دشمنان دي نو دی بس کور جوڑکی دا اللہ چې په تولی بادت دغر چی با بربند توافو نو کی داد جمعت آداب جی دا اللہ دی بنا پریده شاہدین اوالا انفسهم بالکوفر گواہی که ان کے لئے پخپل و زان رو بانده پا کفر بانده پخپل و کافریو اولائی که اعمالهم دگا خلق ده برباد شو عمل نده دی دی که سکار کلیو میکنه نو د دنیا غا اجر به ما خواږی خو شه که تو نشتا و هم خالدون اپور کې به ودی هميشه جهنم پور کې به ودی هميشه دي نه مې په کار انما يا امرو يا کينن خبرداري چې جوړي مساجد الله جمعه تن الله سوک من امن بالله او سوچي مانودي الله باندې وليوم الاخره پر ظاهر باندې وقام الصلاه باندې کې وي وآت الزکاة دا او داکی زکاة دا ولم یخش الا اللہ انیریگی دیچانا سیوہ داللانا دا داللانا سیوہ دبلچانا دا یرنکی دادا مومن صفات دی فعزا اولائک ننزدید ایقینیدہ جدگ خلق ان یکونو من المحتدین شیغیدلار من دنکونا دا خلق هدایت والا لی اللائق دیر دی الله جدید بیت چدی پا خپل بدن، مال، وقت، علم، او عمل، هر لحاظ ردی الله د دا کور خلمت تا تیار دی او کولی شی لائق دی مشرکان نشکو لے دا اللہ کورن رکی صحبات دی نو پدی فقراء اپدی مخلصین و مومنانو باندی او چدی دلرکنو کپر با الله اللہ کور صحبات دی چتا جا رسون پا ٹنگی او شپیلی پا وحی او او دیبا دا اللہ دکور عبادتو کی ناغیبی فخر کوا چا ناولی مونگا تدا حجیانو لہو بور کوا دا دادا مسجد حرام تعمیر و مرمت کوا اپا دیکی رناغان کوا کاباباند غلافا چوا سمرا نیک نیک کارو نکوا نمی المنو خدمتو دا مسافر امدادو نقرانو مجیدوی چا خطاسو دا مومن دا عمل سره دا برا برا وی دا سیو انواقع کیو شخا. علی راد اللہ وان سره عباس راد اللہ مو خبره جوړه کله په دیو سره لګیاو د دې عامره ذکر وکړه کاو جهان لو ابوهر کول شو او دا شور جوړونه کی عمر راد اللہ وراغه هغه تاسو وېزورند نبی اسلام منبر سره ناسونه دا خبره کوي سب رکه چا عارف نو دا تبووي چې کم عمل کواله دې صلی الله علیه وسلم احموسو د جبريل عليه السلام راغ فخبر خبر راول ا د ايا ترغ اجعلتم الحاج آیا ګرځو تاسو او بس کول حاجان روان دي او المسجد الحرام او تعمیر کول د بیت الله کمن آمن بالله په شان دا وجهه جيمن راول په الله دا وجهه عام په شان دا ایمان په شان او شان وجاهد في سبيل الله اجاهدوا قبل ارض ال낙ه سمربه غري اعمال د دې اعمال نو غره له ولا خبره چې د دې په درجه کې هم باندې تاسو اعمال پیجنې ایمان او جهاد د الله په لار دا ډېر مې مقام لري لا یستول عند الله ندي برابر په لار الله والله لا يهدي القوم الظالمين الله هدايت نکي ظالم پا دیسا پویگی چه کم اعمل درجه والا دی بدا چیر چارکاو سره چولی مون کسو چل دی امونگا چه دا دمرا کارو نکو بیت اللہ روشن کو مراغانیو باکیل گولی دی غلاپو دی غسل اده دی صفائی خدمتو او هر قسم قربانی دا مونکن ولی دا واد آمالی مون لخدا دیر دی نقرانوی جیمن و کشتا چیمان نشتا او زی جهاد فی صبیل اللہ جذبا نی جهاد نی نو دا عمل نو براباری گی داکه سب داکه خور دنیا کارون ری بس او دکلو خلق و رتخووی اخیرت تک و رجی کسا نپادی کی گی اکی دو رسنشتا الَّذین آمَنو بشارت مومنانو تسکر کی خوا سیرے آخلقا چیمان راولی وحاجرو احجرت کردے وجاهدوا في سبيل الله اجاهدني كذلك بل اردا الله كي بهم علي والحسين بخل المال وباند افنفسه وباند اعظم درجات عند الله دروتتيب مرتبه كي اب درجه के दल्ला सारा الله بنسباند داخله قلت اعظم درجات واولئك الفائزون قرر اول نعام اعظم درجة لو يمرتبه درام نعام هم الفائزون ديكا ميارتي درام يبشرهم ربهم برحمة منه زير وركي دي لرد دي فرحمة سراد اخفل طرفنا أسأل رم ورطوان او تخفل رزا اللا زير رليك خام افن وجنات لهم فيها نعيم مقيم اجنتنا جردی دپارا باغی کی نعمتنا دی ہمیشا فقیم ہمیشا دپارا پاگر مخالدین فی ها ابدا ہمیشا روی پدی کے بے انتہا ہمیشا اوبدی کیوی اوام ان اللہ اندہو اجر نظیم یقنن اللہ چلے اغسر دیا جارلوی داگر دین آماتو اسا کمی نشتا مفصین زکر کی مقام کے ابو حیان رحمہ اللہ او نقل کړه داغه تفسیر عثماني هغه چې د اعمال ذکر کړل درې سه پات ډېر بهتر ایمان او جهاد هجرت دا درې اعمال له بهتری نګور نه هغه په بدل کې ولا رحمت او رضوان او خلود فل جننه همیشه اله به جنته د ایمان د وجنه ولا رحمت ورکو او د جهاد د وجنه چې د الله په لار کې خپل ځان او مال قربان کړو الله ول خپل رضا ورکو او چون کې هجرت کړو ملکې پرې کېو کور کې له پرې کېو اره خبره برداشت کړو نو د هغه د وجنه الله رب العزت په جنت کې همیشهاله ورکو شهزادا څه کور مې در لذر کو چې بیا به د دین هجرت نکړي د دنیا کور کله هو درنه باد شي وګنه وسمه جنت درکه سره د هميشه والی نخیر دی بیا بر دین اوسه چې در خپل کې وزاستا مې شته پاره کور څکا درې معنی ذکر کوي ته یا زبسان جهاد کوم دا دما ته مقابله کی یا فلا اجازه نرا کی پروردګا ته مخه تا نو ځنه سم له نو قران ویخه درې معنی یا ایوها الذین آمنوا ایمان والاو لا تتخذوا آباءکم و اقوانکم منجسے خپل پلارانا او خپل رونا اولیاء دوستانا دی سرستا دوستی جوڑی گی این تحبل کفر علیل ایمان کچر دی خواق کا کفر فا سره نو دی سرستی نکی ستا خپل پلار دی خپل رونا دی دی و چکل آری او ایمان پر اخوت ندې سره د ستات تعلقات ختمي او دې کته له مخه لرازي او جهاد کې نتو په پیل نه کې وروده د د دن برکت دې دغه وخت کې ابوبکر رضی الله عنه کل زی ویلو ته تمالي وخت کې مخه لرا او ما درواله لجرپ لار مې نه له ښه دې زنیم په او شوی کینی کمال دې له ما درو نه واله ا خدای ز صحابه و کنه چې قرآن او توه چې پلاړه اور اور پکې نشتا چې کله یې کو پر واغستو او ایمان یې برهوت دی اوسړی ټول هغه په خپل ولای نه هغه په کو پر او ایمان باندې و ميه تولم منکم علا سوچ دوستي او ساتل دې سره تاسو نه او ور دوت فولایک هم الظالمون دا خلک او دې ظالمانه کو زه چه اخیر تا تا دا مور اپلار قوخ دی او مال دولت در تا قوخ دی بلقا چه کم بہترین اعمال لدنیا کده عزتاو دا بچاو اخیرات کده لویو لویو مرتبو رداتا سپری خود قل این کان آباؤکم و ایو تاکو چریوی اپلاران استاسو و ابناؤکم او زامن استاسو آباؤکم اپلاران او ابناؤکم زامن و او رون استاسو و ازواجوكم او بیدیان استاسو و عشیرتوكم او قبیل استاسو قام قبیلہ خاندان و اموالون و اغمالون اقترفتموها چه تاسو گٹلی دی و تجارتون او تجارتو تخشونک افاده ها چه تاسو یری گیل اگید کورتا که دونا شرمحل دولتی دی زمی دی او تجارتو ندی روزگارو ندی کاروبار دی کدا دې د کوټه کې دوني هرېګې و مساکنو ترضاونه ها هغه کورونه باغلې چتا سو خوشالېګې باغې باندې استاسو خوخې دي چې دارانه پاتې کیږي اوس هم کوټه جوړه اوس هم بنگله تیاره کړه ابهترین حویلې دې کوټه دې زبر زمو نه پاتې کیږي کدا ټول درتوي احد بعلیکم ارخوا خوې تاسو ده من الله و رسوله صلی الله علی پیغمبر او د جهاد نه نه الله په لار کې کته د الله او د پیغمبر د حکم نه دا څه زول اخو او جهاد نه ته دا څه زول اخو غړي فطر انتظار کوئ حتا یاذي الله به امره تر دې pore چرای الله فیصل خپل چل خپل فیصل له روي کې نه سمانه دا څه زول شو جهاد له سو باندې نه سید نه بیا عذاب راځي هر څه چې هر کې چې لکه چا خلق انو تل جہاد لا نوز بقس ما قسم عذابون اپدی رازی کبارانو ننکی گی کبار ملک کے گرانے را لے اگر فسادات و تخریب کاری ادا نقصانات جوڑ شو کما شمانو زنانو کی کیسو نا اگواگان رازی دقشان خپلو کی فسادات او جنگ جگلے و نا لگی رازی یا پا بصل باندے نور قسم تبایی او حجرات مسلط کی یا و با رازی تا ٹول خبری و سرشتا تا ده مجاہدین و بدوئی اتا غیبا سے خبری اکنے سر رزی چه پاک د لاندې سوری زیلان دیناستی بعد در ماندنے لگی اب یاون پا غیبا سے لگیا یو پلندی غرائی اخبارات اٹکیو دمدیو نکڑا نستاب اصحالی حالي کو انتظار کوونو هر قسم راوی واللہو لا یهد القوم الفاسقین الله ہدایت نکي قوم فاسقان او دا درې معنی و چې ګوره دا سه کتا کاته تا خوخي او د الله بلرګ jihad نکي نبی اخو انتظار کوه هغه حدیث ما کلکلو مفسرینو چې نبی له سلام ویلو کنه چې کتا سوداګر شانته د ویان په لکو پورن او زميدارو سره مينه محبتي نماز بیا خو انتظار کوي نو چتا ته جهاد لنوزه کنه خراب به خراب به عذاب در باندې راشه ها چې واپس شه او الله لاره تو دین تا ته ته داسونو پښه مری اپ دې باندې ته جهاد پرې غوډ او عبادت جن د الله قزا کیږي او ځای کیږي اجد او ویل شن دمرل وی داو کې چې نشه وله داسمرل وی د تاسو ته خبره چتا ته الله د دین د بارا ارثو قران ذکر کی کنا صحابه کرام و سمرہ بهترین فصلونه دې ددون ارثو په زې پرې مستقلی قوم پرې خيو تیار فصلونه برې دو خاص موکول کې ها لقدنا سرکم الله یقینا اندات کول او تاسو را الله آباګو فی مواطن غزیرهن بزینڑی رکی دې زینو کې تاسو سره jihad په موکه امداد کرده بدر که او گوره دا صدیر مقی نیو دا اغیر ندا زکر کی ویو ما حنین او خواست کر بروز دا حنین دا حوازین سر چکم جنگو د عربو اغا سخت قبیلی ادیر جنگو ماهرین پتیر اندازه کی دا حنین مقا ادیر سخت مقا وغا دا او الله ربز طرفه مختلف امتحاناتي دا چکله مافت حشوه نو خلق و چره د عربو جکمه اوقب اډیر سخت دي دګور اټول و شوي دي او دا را رواندي په مسلمانان حمل کوي نو اسلام نظره خلق راغلی چې مقب پ حشي ډر خلقلس ده خواغ او سو دو هزار پکې نوې نوې مسلمانان شيغه وغوښره ان اړین پکېو ا دوله ظرف ووجو دا ډېر لږه کرو د مسلمانانو انا بي الله اسلام حکم کو او طائف طرف توري روان شي حوادثو بلګنه ځکه هغه وروتيو چروان شوه صحابه په ځله کې دارات له چرمو کو بنور کې لړې نه ګو کمو او ام چې ته کمزوره شي ویني يو انن خو بس تیار کار دي خزیاتی <خصیح> او آسان کار دیل بس ورتلی نوچکلا روان شو دی التا مقابل کې د کافرو لخر جونغه سالور زرو عدل د مؤمنانو دل زرو داږي وکسان د خوننن غوادو کې وڼډو کې پټ ناشتو پھر انداز اچرومبه حمله دیو کړه راغه کا چر راغخره او اماخه کومه دې ورکله شکر دې ورکل اچ کلم مؤمنان سروس شو ادي کنا ظفا د یو طرف نه د بل طرف نه وکسن چې پر سرګونو اگر اوتل اده غشو باران جوړ کایو ډېر معنی نه په غوښکه باران شو نو با صحاب ټول شو تتر بتر شو څو غيو خوا سو بل خوا سو فشار سو کې ډېر شو ډېر خطرناک مقاوا نبي عليه صلوات و سلام حياري او ايت کې راځي سو اتيا او بل د صرف لستنو چې کوم خصوصي خلق او چې زړه و نړۍ کې ورته ورشهو صحابه کرام ابو بکر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه عبد الله مسعود رضی الله عنه دا صحابه پاتې شو او نو ټول تاسو نشو وکړي هغه دې د hebat واخو کنه علي عليه السلام ولالو ادا د هغه معجزا چې خوا د غسبارانو او بلخوا هغه اسور دانګاو کشرې ور دانګاو او مغه په له مخچه طرف نه ده دشمن غشيرات له او صحابه کرام عباس رضی الله عنه بلخوا سفيان بن حارث رضی الله عنه هغه د هغه ول راخلي نبی اسلام خطه يمنان سره دا غربشان ولالو خاص به مخ کې ور مزګالو आवाज وکاو انن نبي لا كذب انا ابن عبد المطلب زه پیغمبرم دې کې دروغ نشته اعز عبد المطلب نصيم صحابه کرام تاسو نو رسول الله سلام आवाज وکاو اې دا الله بنديان ما تر استراشه عباس رضی الله و او ډیر تیز आवाज وانه